Hej, og velkommen tilbage til et fjerde afsnit af Pest og Kolera. Ja, på Aarhus Studenterradio. Ja, jeg hedder Anne. Og jeg hedder Anne. Ja, og i dag der skal vi snakke om en ret fantastisk kvinde, øh, der har været død i noget tid, eller <laughs> død. Øh, Henrietta Lacks, der var ophav til den første udødelige cellelinje nogensinde. Ja. Og med det, der vil vi også lige flytte lidt etik ind omkring informeret samtykke, og tale lidt om, hvad der egentlig skal til for, at man må få lov at bruge folks både oplysninger, men også kropsdele. Ja, ja. Det har nemlig været ganske anderledes end det er i dag, yeah. hvor man selv har selvbestemmelse. Yeah. Og i dag der er det jo sådan, at øhm, der må man ikke. Man må ikke tage noget fra folk, uden at man har spurgt. Nej. <går> Og det, synes, det virker jo som fuldstændig. Ja, øh, yeah. man kan jo slet ikke forestille sig, at det har været anderledes, men det har det altså. Yeah. Så i dag så funger det sådan, at der skal man. Øh, det, er det, det er både når man laver forskning, men også når man bare behandler folk, så skal man øh, fortælle dem, hvad er det, jeg gør, hvad er det, jeg har tænkt mig, der skal ske. Hvad er risikoen? hvad er. Risikoen er ved at lade være. Hvad er ligesom, målet med det her? Ja. Der er ligesom en vis øh, bagatelgrænse for, hvornår man skal fortælle om risikoen. Jeg mener det, hvis der er 1% risiko for, at der sker noget, så skal man fortælle det. Så de mest oh. usandsynlige ting, dem skal man ikke fortælle om. Ja, lige præcis. Ja. Øhm, og, det, øh, og derefter så skal patienten sig selv øh, ligesom vurdere, om, øh, om de vil fortsætte med behandling, eller forskning, eller hvad det er, eller de vil, øh, helst vil undgå det. Yeah. Øhm, og det, øh, Man må simpelthen ikke sætte sig imod det folk, de siger, med mindre øh, folk er ude af stand til at tage deres egen beslutninger. Ja. Og derefter falder det enten til de pårørende, eller også til øh, sundhedspersonalet at handle efter bedste evne. Ja. Der er tre øh, situationer, hvor det ikke gælder, og det er sultestrække, personer, der nægter at modtage blod, og døende patienter, der sætter sig mod øh, livsforlængende behandling. Og det kan man ja. måske godt sætte sig ind i. Jo, altså man kan sige, at det med at modtage blod, det er jo tit af religiøse årsager, Lidt og precis. sultestrække er jo ofte politisk. Ja, så. ja. og det... Øh, ja. Læger skal ikke politik. Det... Eller religion. Eller religion, ja, for den tilskyld. Så, øhm, Men, eller, eller dødsønsker. Lige med, ja. mindre, med mindre, mindre det sådan, ikke er døende patienter, så må man gerne blande sig i. Ja. Ja. Jo, jo, selvfølgelig. Ja, ja, ja, det er kun døende patienter, man må blande sig i. Ja. Eller hvor man overhovedet ikke må blande sig i, ja. selvfølgelig. Ja. Så, øh, ja. Men øh, lige en introduktion omkring hende, den fantastiske kvinde. Hun hed Henrietta Lacks blev født i 1920 i Virginia. Oprindelig hed hun Loretta Pleasant. Men senere blev hendes navn bare ændret til Henrietta Lacks, og der er faktisk ikke rigtig nogen i hendes familie, der vidste hvorfor. Mm. Det var det bare en navneændring. Hendes mor døde i 1924 under øh, fødsel, Æ, og der flyttede hun så til en by, der hed Clover, også i Virginia, hvor hun senere blev gift med sin fætter, David Lacks. Mm. Ja. Så her, de har den samme mor Det var sådan lidt... Ja. ja. De, de... de fik... Fem børn sammen, og øh, de led alle sammen af nervedøvhed, øh, som følge af den neurocyfilis, som begge deres forældre havde. Hvad hedder nervedøvhed? Nervedøvhed, det er simpelthen sådan, at det er selve nerven, der ikke fungerede, så de var delvist døve. Nå, altså sådan rent, okay, så, så at man ikke kan høre noget? Jo, de, ah. kunne, godt høre, de kunne godt høre noget, men noget. ikke ret meget. Ej, okay. Jeg ved, den ene datter, hun først fik konstateret den her døvhed, da oh. hun var oppe i 20'erne. Så Nå. derfor hun, altså, hun snakkede virkelig højt, og hun fik også høreapparat, ja. da hun var meget gammel faktisk. Ja, okay. De har bare tænkt, hun var sådan et... Ja, og de havde en enkelt datter, øh, som, som, altså, som de kaldte Defendump. Hun blev diagnosticeret diagnostiseret med idiocy, Ej. simpelthen, øh, fordi at hun var jo komplet døv. Ja, det er Så hun klart. udviklede jo ikke noget sprog, Nej. og hun virkede ikke, som om at hun udviklede sig ud over den her... Øh, sådan, seks års alder. Nej, det er jo klart, at hvis hun ikke sådan kan modtage information, at hun... Yeah. Ja, wow. Uh, en, en meget en meget smuk datter. Uh, ja. sådan, der, der var et billede af hende i den bog, jeg læste. <laughs> ja, det kan det jo også endnu værre. <laughs> det er jo lidt det. Og hun blev sendt på, uh, på, på uh, et sindssygehospital. Ja. Uh, et sindssyge for The Negro Insane, mm. uh, hvor de udførte forsøg yeah. på folk. Det er jo så også det, der siger om Henriette Alex. Hun var en afroamerikansk kvinde, yeah. og det uh, gør... Den her, den her historie bliver mere sørgelig. Lige præcis. Øhm. Sådan har det jo været. Øhm. Ja, det skal lige siges med hende, Elsie. Øh, datteren det det der. der. Ja, det var datteren. Det er den ældste datter. Da hun kom på det der sindssygt hospital, der udførte de øh, forskning med de sorte patienter, fordi at der var pladsmangel. Så de kunne jo lige så godt prøve nogle ting. Hmm. Hun havde også epilepsi, og hun havde altså alle de her øh, altså, øh, hjernesygdomme, fordi... At hendes forældre begge to havde syfilis, ja. som ligesom blev smittet til hende ja. øhm, under graviditeten. Yes. Yes. Og syfilis er sådan en sygdom, når hvis du er gravid, mens du har den, så dit foster øh, bliver skadet. Ja. Yeah. Øh, så derfor tester man også gravide kvinder for sådan noget. Ja. Æh. For du kan godt gå med den sygdom i lang tid, uden ja. at, ja, op, at du har den. Ja. Men for at prøve at behandle den her epilepsi, så lavede man en, øh, en man ville se, hvordan hjernen så ud. Så derfor så, øh, det kunne man ikke så godt, fordi hjernen er omgivet af se på spinalvæske. Ligesom sørge for at give næring og transportere ting forcis. rundt omkring. Så for at fremstille hjernen bedre, så besluttede man sig for, at det var da en god idé at dræne den her væske. Ah. Fordi så kunne man tage et ja, det er klart. Så man borede huller i kraniet på de her stakkels epilepsiramte børn, ja. som blev betragtet som sindssyge, og tog rønkenbilleder af hjernen. Og det er faktisk en procedur, der blev anvendt helt frem til 1970. Oh my god. Og der var selvfølgelig svære hjerneskader efter den her behandling. Ja. Det er fuldstændig vanvittigt, at man har, altså, ja, at man har gjort det. Ja. Ja. Så allerede der, kan man sige, de afroamerikanske har ikke haft særlig gode øh, vilkår, Nej, når de det var i med. kontakt med sundhedsvæsenet. Og ja. altså, det skulle måske også lige siges på det her tidspunkt, det havde de fleste måske gættet. Det her, det foregår i USA. Ja, og øh... det er i, i, i, altså i 50'erne. Ja. Her i Danmark har vi ikke været helt så langt ud. Nej. Vi har, vi har også været langt ude, men ikke helt så langt Nej, altså, det, det, nej det er helt ekstremt, det der sker her. Ja. Mens Henrietta hun har været gravid med sit femte barn og sidste barn, så opdagede hun, at der var en knude i hendes underliv, som føltes mærkeligt. Hun ja. drøftede den med sine familiemedlemmer, og de sagde, at er nok bare gravid. Ja. Og det var hun jo også. Men hun synes stadig, det føles mærkeligt. Hun synes det følges mærkeligt, når hun havde sex med sin mand. Ja. Hun har også været gravid fem gange, Nej, var fire gange, ikke? Så man ja. da vide, at der, altså... Ja, man tænker, hun burde kende sin egen krop. Ja. Men hun ved, troede, at der jo også anderledes, ikke? Ja, men altså, hendes mand var også lidt af en skørtejæger. så han har jo givet hende alle de her hmm. seksuelt overførte sygdomme. Ja, det er klart. Ja, så hun har jo også tænkt, det kunne være, at det var noget David, hendes mand, lige havde slæbt med hjem, som hun ja. havde fået, og det var det jo på sin vis også. Ja. På en ja. eller anden forstand. Ja. Øhm, men hun turde faktisk ikke at gå til lægen, både fordi, at der var nogle rygter omkring det hospital øh, Johns Hopkins, som var for, for øh, afroamerikanske fattige øh, personer, ja. at det udført forskning på, på patienter, og at det, det, det egentlig sådan patienterne sådan om natten, at folk de bare forsvandt. Oh my god. Det var ikke, sådan som jeg har kunne læse mig frem til det, så var det ikke sandt, men Nej, det var okay. nogle rygter, der gik om det, og det skete på andre hospitaler, og når ja. man ligefrem kunne sige, at Johns Hopkins det reklamerede for, at at afroamerikanske, fattige, underbemidlede mennesker kunne komme og få gratis behandling der, så virkede det jo ja. lidt for godt til at være sandt. Ja, det virkede lidt for ændomligt. Ja. Øhm, men hun var også bange for at gå til lægen, fordi at hun troede, det ville skade barnet. Hun troede måske, at, at de ville gøre noget, som gjorde, at barnet ikke ville blive født. Ja. Så derfor så ventede hun, til hun havde født sønnen ja. øh, Og fire måneder efter gik hun til lægen, og øh, der... Øh, kunne han jo godt se den her knude i hendes underliv, og han tog en, en lille prøve fra den. Mm -hmm, og, ja, og kunne se, at hun havde det, man kalder et adenokarsinom i livmorhalsen. Og det er den værste form, fordi den vokser bare hurtigt. Ja. Hun gik til lægen og fik øh, diagnosen livmorhalskræft. Der findes to former. Den ene den udgår fra noget, vi kalder epitelceller, som ja. er lidt ligesom det, man ser altså på huden. Ja, sådan Ja, lige præcis. Som beklæder øh, ja, indersiden af alle hulorganer og Oversiden. Ja, oversiden ja. Af, af kroppen. Yes. Øhm, men den hun havde den udgik fra kirtelceller. Æ, så det var et øh, adenokrasinom. Ja. Og det, er den, det var den trælsform, af lige må mm. halskræfter få. Faktisk ja. blev hun først fejldiagnostiseret øh, med, at hun havde den epiteliale, men det fandt de så ud af i 1970, hun ikke havde, da de kiggede ah. på biopsien igen. Oh, men ja. der var ikke nogen forskel i behandlingen. Nej. Hun fik, øh, fik behandling. Øh, hvilket er... Ekstremt toksisk. Ja, okay. Hun fik eksempel indopereret sådan en, en, en, en radium. Øh, sådan, øh. Stav. Ja, ja. Hun fik en radiumstav, ja. som skulle sidde i, i, i noget tid, og så skulle hun komme ind og så få taget kontrollerende ryggen ja. Og det er jo altså fra de der radiumstænger, der udgår der radioaktiv stråling. Og det, det er jo lidt noget af det samme, man bruger i dag i forhold til stråling, når andre cancertyper, ja. men pff, ikke helt så, så Ej, voldsomt. Det... Det, det var en meget det, man, man troede, det var den bedste behandling af cancer ja, dengang og det den, måske også været det ja, ja. men det var bare rigtig toksisk. Altså, hun, ja. hun var surt over hele maven og altså, hun, hun ja. blev rigtig rigtig dårlig. Ja. Hun kommer tilbage til den her kontrol øhm, og det er så der hun får taget øh, den her øhm, celleskrab. Ja. Som, som ændrede hun, historien. Ja lige præcis og hun har altså ikke sagt ja til den her. Hun er bare kommet hen og for at få undersøgt sit underliv og for at se om canceren af I bedre, og, Ja, lige præcis. Ja. Um, og så napper de lige et celleskrab fra ja. hende. De tog både en fra det sygevæv, og de tog en fra det normalvæv. Ja. Og det var procedurer dengang. Det gjorde lægerne bare uden at spørge. Ja. Og så blev det sendt videre til en, en, en laboratorielæge, som så skulle prøve at se, om han kunne kultivere cellerne til at, at, at leve længere. Ja, det var, altså, der var også sindssygt meget forskning i cancer på det her tidspunkt, fordi det var en sygdom, man, man har kendt cancer ja. altid, i. Virkelig altid har man kendt mm. cancer som en øh, sprængføjlsygdom. Og det er det jo stadigvæk, fordi vi, vi er jo faktisk øh, ikke helt Nej, forstår. Altså, vi er ud af meget, men, ja. men vi ved ikke, hvordan... Der er nogen, hvor man kan sige, at det er en dødsdom. Ja, nogle typer i hvert fald. Ja. Æm, og det er jo i alle tilfælde, hvis du ikke behandler det, ja. så er det dødeligt. Altså, så dør du ja. af det. Æ, og det er jo derfor, at de specielt i det 20. århundrede har brugt, brugt sindssygt meget energi på det. Ja, Æm, så, ja. ja. altså man kan sige... Hun har i hvert fald gået med den her cancer. Hun har gået til de her behandlinger. Hun er blevet tilsagende dårlig. Altså, hun, altså det, i den bog, jeg læste, der blev det beskrevet som om, at hun var kulsort på maven. Okay. Altså forbrændt, for hun fik jo også altså stråling øh, på maven. Ja. Direkte. Så hun fik både det der indopererede og fik stråling på maven. Hun var bare rigtig dårlig, og ja. det begyndte at sprede sig til andre dele af kroppen. Og de kunne ligesom ikke rigtig kontrollere den her. De havde, altså, de havde ikke set noget, der var så aggressivt som den her. Nej, altså en cancer der ikke hun blev indlagt for sidste gang i august, efter hun havde fået diagnosen. Hvilket år? Det har været i 1951. Okay. Øhm, og øhm, det var så sidste gang, hun blev indlagt, og der fandt de ud af, at ja, hun havde metastaser i hele kroppen. Altså, de, kunne, de, de kunne se det på de fotograferinger, de tog, at det, det, det var over det hele, og ja. der var ingen måde. Altså de, de stoppede med at give behandling til sidst, og hun frabad sig også ja. livsforlængende behandling til sidst, fordi at hun, hun var i så mange det, smerter. Hun har haft det helvede til. Ja, hendes blære var fyldt med det, så hun kunne ikke tisse, og det var bare, altså det ja. hele var, var skrækkeligt Hun døde den 4. oktober efter ja, under et års sygdom, hvis ja. man tager fra diagnosedatoen. Og øhm, familien gav tilladelse til, at der skulle blive foretaget en delvis obduktion. Ja. Og det var så også under den, at de, de kunne simpelthen se, at der ligesom var de her små perler overalt i hendes krop. Ja. Der var nærmest ikke det sted, hvor hun ikke var det, inficeret okay. med cancer. Ja. Det var bare perler på en snor alle steder. Shit. Hvad mener du med, at de uh, gav, gav tilladelse til en delvis operation? Jamen altså, de ville ikke have, et, at, at altså, hun skulle begraves, og de ville gerne have, at der skulle være en åben kiste, så de ville okay. ikke have, at hun skulle skemmes. Nej, så det, de måske har tænkt, det var, at hvis de kunne undersøge hendes underliv, altså som var der, kan sådan, ligesom startede. Ja. Altså det, det, det var det, de skulle gøre, og ikke ja, mere. så altså, de ville ikke have, at der blev øh, klippet op i brystet også. De ville nej. have, at hun skulle så pænet ud. Ja. ja. Altså først så havde øh, hendes mand faktisk sagt nej, men så øh, snakkede han med familien, og de sagde, det, det, altså de snakkede med familien om og, og blev ligesom enige om, at hvis de kunne gavne ja. i forhold til at finde ud af, hvad der lige var sket til sidst, og hvordan og hvad så, så ville han sige, men han ville ikke have, at hun skulle se forkert ud. Mm. Og hun blev begravet på en, øh, en, en ukendt Uf. gravplads yeah. øhm, i laxtown mm. der hvor hun øh, var vokset op. Yeah. Øhm, øh, hun blev begravet i nærheden af sin mors gravsten, men man ved faktisk ikke helt præcist, hvilken en af gravpladserne, der er Henriettas. Det, der ligger bare en masse ukendte yeah, okay. afroamerikanske uh. mænd og kvinder derude. Uh. Øhm, ja. Så man kan sige, at de har givet tilladelse til den her obduktion, men de har aldrig nogensinde givet tilladelse til cellesgrappen. Nej, Øhm. Og ham, der lavede den her celleskrab, det var en, der hed Howard W. Jones, og han testede den i et øh, laboratorium og det var så, der han fandt ud af, han havde den der cancer. Øh, og øh, celleskraben blev så sendt videre uden, der var nogen, der vidste det, til George Otto G., mm. som havde øh, forsøgt at få celler til at, at leve, efter de var uden for kroppen i ja. lang tid, og det var altid mislykket. ja. Øhm, de havde måske levet et par dage bagefter, men han og de der celler, de var fuldstændig ekstraordinære. Ja. De delte sig så hurtigt og så effektivt og nærmest uden, at man skulle give dem noget at leve på. De, kunne, de kunne dele sig under helt vanvittige... Ja. Øh, øh. Sådan ekstreme forhold. Ja, lige ja. præcis. Vildt. Øhm, og det, det var jo helt exceptionelt. Og han fortalte jo selvfølgelig sine forskerkollegaer om den her udødelige cellelinje han havde fået lavet, og han sendte den med, med posten til, til andre forskere. Ja. Igen, der var ikke nogen, der fortalte familien det, men lige pludselig så var Henriettas celler, de hed ikke længere celler fra Henrietta Lacks, de blev kaldt for Hela, ja. fra de første to bogstaver der hendes forår efternavn. Ja. Og det var ligesom bare en kollektiv glemsel om, hvem den her kvinde rent faktisk var, og ja. da hun døde, der var der heller ikke nogen, der der tænkte mere over, det. Selvom cellerne havde ligesom fået deres eget liv Ja, ja det verden. var sådan en, en separat enhed, som slet ikke havde noget med hende at gøre ja, længere. Præcis. Ja, præcis. Øhm, I 1954 var der en forsker, der brugte den til at øh, lave poliovaccinen. Okay. Så det var jo <laughs> et kæmpe skridt for videnskaben. Ja, hold kæft. Den blev også brugt til forskning i cancer og AIDS. ja. Altså, den, den, den gjorde virkelig en stor forskel, og hvis man sådan går ind og kigger på, hvad den har bidraget med, så har den også været med til at udvikle meget medicin, og vi ved rigtig ja. meget om cancer på grund af den, så den ja. har været... Altså. Ja, altså det man... Uden at vide det, så tænker jeg, at vel, det man kan bruge den til, det er vel, at man, man kan sidde med den her, altså celli, et lille cellepool, og så kan man øh, indicere en eller anden... Altså, det kan være noget sygdom, det kan være noget et eller andet, og så se, hvilken udvikling det vil få. Ja. Yeah. Altså for eksempel forestiller man polivaccinen, at hvis du giver nogle celler en øhm, en lille, et lille skud polio, så kan du se, hvordan... altså ligesom øhm, du, ja, hvordan påvirker det? Ja, hvordan påvirkes ja. det, og hvordan, hvordan bliver effekten så af den der vaccine og sådan noget. Ja. Så altså, dybest set er det jo genialt. Jamen, de har også jo netop brugt det til at finde ud af, hvad kan vi prøve for at slå cancer ihjel? Fordi hvis de kunne slå de celler ihjel, jamen så kunne de slå alt dele ihjel. med at slå cancer ihjel. Ja. Øhm, men der var så også nogle lidt mere <laughs> shady ting, der blev brugt til. Okay. Øhm, de ville øh, se, om cancer kunne smitte. Ja. Eller, og de ville se, om man kunne danne et immunrespons, ja. hvis man var blevet øh, inokuleret ja. med cancer. Ja, og det er jo klart, at man har tænkt det, fordi sådan, sådan er det jo med, med andre typer af sygdomme, ja. ikke? Så når du har haft det engang, så kan du ikke få det igen. Bare tænk skoldkopper, ikke? Jamen lige præcis. Lige præcis. Altså, så hvorfor skulle det ikke være cancer? Præcis, så de ja. har initieret det i armen på først fængselsindsatte. Ja som øh, faktisk alle sammen udviklede sådan, en, en ret stor pool. Ja. Øh, af, af det her sådan cancerceller der ligesom lavede sådan en masse, men efter noget tid så nedkæmpede de den igen. Ja, okay. Øh, og så ville de jo se sådan, jamen, hvad hvad så hvis du gør det ved en patient der har et nedsat immunforsvar? Så de fandt nogle leukemipatienter ja. okay. Og injicerede de her celler i armen på dem. Og de fik et ret sådan, de fik, de fik faktisk en ret stor knude på armen og ja. En af patienterne, en kvinde, hun øh, døde så senere Holden. af den her injektion, og de fandt jo så ud af, at de metastaser, som den her, den her cancerinjektion havde givet hende, de, de, kom, de, kom fra den, de kom fra hele cellepopulationen, oh. så de har jo faktisk slået hende ihjel ja. med, med det her forsøg, de har lavet, og ingen af de her patienter vidste, at det var cancer, de fik i hjernen. Nej. Og de fandt jo så også ud af, at man dannede antistoffer for lige præcis de her helaceller, så hvis man initierede det igen i en rask så slog de det meget hurtigere ned. Ja. Så, ja, det var umenneskeligt, men det førte da noget med sig. Ja. Okay. Ja. Sådan er det jo desværre med den her, altså med den her type af historier, at vi, vi er godt nok kommet et stykke vej på grund af det, ja. men nej, hvor er det frygteligt. Jamen det er også det, det jo, altså... Forskningsmiljøet var meget anderledes dengang. Der var ja. jo også der var et studie hvor man havde efterspurgt man havde syfilisinficerede afroamerikanske mænd og kvinder til at, at, at observere dem. Ja. På det her tidspunkt, der vidste man godt, at hvis du bare gav dem penicillin, jamen, så ville, de, ja. så ville ja. de få full recovery. Du kan behandle dem, men bare lige for at se, hvordan de ser ud, når du ikke gør det. Ja, de ville simpelthen oh. bare se, hvordan, hvordan ser langtidsprognosen ud med ubehandlet syfilis, og ja. det, det ser jo bare super skøjet ud. Ja, ja, ja. Ja, altså folk dør af det. Præcis. I stor stil. Præcis. Ej, det er det frygteligt. Ja, og det var jo, det var i 40'erne, det foregik, ja. men så der i 50'erne med de her cancerinjektioner, der, der begyndte det at røre på sig, fordi at der var nogle læger på et øh, primært jødisk hospital, der blev bedt om at initere det i armen på nogle patienter der. Ja. Og de sagde, ja, det skal vi nok gøre, men vi vil gerne lige fortælle patienterne, at vi initerer cancer i dem. Ja. Det sagde de her overordnede så, at det var der ingen grund til. Ja. Det var ikke nogen grund til at fortælle dem om, om det her, fordi så ville de bare sige nej. Mm. Og så nægtede de her læger så at gøre det, hvilket resulterede i, at det var nogle reservelæger, der blev sat til at, ja. at, at, at, altså beordret til at gøre det. Og det fik de her øh, oprindelige læger til at, ligesom, at indgive en officiel klage om, at det her det var dybt uetisk. Yeah. Og, og udsætte patienterne for en potentiel fare, uden at fortælle dem om den her potentielle fare. Yeah. Det må også ud i en dom til den ansvarlige. <laughs> øh, han fik øh, et års ja, Prøve tid, kan ja. sige. Altså, hans, hans, hans licens blev engang suspenderet. Nej, altså, de, de kiggede bare lidt, lidt øh, nøjere på ham i et Ja, tid, det er ligesom altså. at få en næse. Altså, det ja. var jo ikke ret slemt. En advarsel. Ja. ja, og han endte altså alligevel med at blive formand for Cancerinstituttet. Øh. Og han blev også spurgt på et tidspunkt, jamen, hvis risikoen er så lille, som du siger, den er ved at få de her injektioner, hvorfor injicierer du så ikke dig selv med dem? Ja. ja. Og der svarede han, at... Øh, at øh, nu var verden ikke beriget med mange cancerspecialister. Så derfor, om end hvor lille risikoen var, så var det en risiko, man ikke burde tage lige med ham. Så han har simpelthen vurderet sig selv til at være mere værdifuld, end de patienter, som han bare sprøjtede det her ind i, uden deres vidne. Oh my God. Ja, altså det jo, ja. det, det, det stinker jo af... Ja. <laughs> ja. Af alt muligt. Ja. ja, lige præcis. Det var jo simpelthen skrækkeligt. Ja. det hvor er det jo sådan noget? Der well, no no mm -hmm. mm, yeah, er sådan noget fæsen at sige, at jeg er mere værd, fordi jeg er Lige præcis. Er sådan, yeah. Jamen, hvis der skulle ske mig noget, så er det værre, end hvis der skete en eller anden, hende, som jeg ikke noget om. Ja. ja, hende, der flipper bøger nede på, på den lokale diner. Lige, præcis, er lige sådan, præcis. Et menneske et menneske for fanden. Jamen det, og derefter så begyndte det faktisk så ret stærkt. Ja. Æh, der var en forsker, der udgav en artikel, der ligesom nævnte de 21 værste Øh, forbrydelser okay. i etisk henseende mod patienter. Ja. Der var både den der med syfilispatienterne og øh, hele injektionerne Den var på. Jeg tror, hele var nummer 8, så der alligevel der har syv været... forsøg, der har været værre. Shit. Jeg er ret sikker på, at øh, nazilægen Josef Mengele han har været mm. øh, på toppen. Ja. Ja, Ham skal vi også nok øh, fortælle lidt mere om senere. Ja. Øh. Øh. Men altså, det har jo også det har været en helt anden verden, man var i dengang. Det var ikke kun kostume at spørge om lov. Mm -hmm. Der, der var heller ikke nogen, der tænkte på at spørge familien, hey, er det okay, at ja. vi deler jeres familiemedlemsceller med hele verden? Altså, der ja. er dyrket 20,5 tons af dem. Hold da kæft. Jamen, det var tilbage i starten af nullerne. Altså, det, ja. De snakkede om, at, at hvis man, hvis man laver dem på rædre række, så kunne de rundt om jorden flere gange. Okay. Så det er virkelig altså, de ja, det massivt. Sindssygt. Og det er, men et eller andet sted altså et andet en ting er forskning, som er det, vi primært har snakket om, men en anden ting er også behandling. Altså, sådan var det jo dengang. Det er også noget af det første, vi lærer om på lægestudiet, det er øh, den altså læge-patientrelationen, som i dag så er sådan jo... Øh, hvad hedder sådan noget? Den er primært af patienten? Ja. I dag der handler det jo om, at patienten styrer, hvordan behandlingen skal foregå. Det er selvfølgelig lægerne, der udfører behandling, og lægerne, der foreslår behandling. Og du kan jo heller ikke bare få lov til hvad som helst Nej. som patient. Men du har ligesom de sidste ord... I, I enhver sag. Ikke? Ja. Øhm, og dengang, der foregik alting fuldstændig paternalistisk. Altså, at, at lægen ligesom så sig selv som, det er mig, der er klog. Det er mig, der har gået på læstudiet. Det er mig, der ved, ja. hvad det er, der skal foregå. Ikke? Øhm. Ja, så man behøvede ikke at informere dem om risici, fordi at det ville bare gøre dem bange. Ja. Og, og, det og så der ville er jo de sige til. nej til behandlingen. Ja, Lige præcis. Og hvorfor, hvorfor skulle man jo. Altså, man skulle jo ikke spørge folk om sådan noget. Altså, man, det ved lægen jo bedst selv, ikke? Ja. Altså, så, øhm. Der var ikke særlig to, stor tiltro til, til patienterne sådan viden omkring hvad der var godt for dem. Nej, lige præcis, også sådan at, at, at altså for, man troede jo ikke på at folk kende sin egen krop, men det var jo også altså sådan patienterne tror jeg den gang var jo også øh, de gik jo også mere til lægen med, altså de lyttede jo ikke så meget til vel, det, ved jeg ikke, men jeg tænker ikke man lyttede så meget til sin egen krop. Man gik måske mere bare til læge, når man tænkte, nu er der noget der er galt et ja. sted med mig. Øhm. Så. Ja, man havde jo ikke Dr. Google at Nej, konsultere først, så man, man havde jo ikke nogen idé om, hvad man selv fejlede, så man stolede jo 100% på, ja, hvad der kom er ud precis. af, af ja. lægens mund. Så øh, jeg kan dybest set heller ikke forestille mig at være en situation, hvor, hvor man ikke kan google ja. tingene. Nej, altså, ja. det, det er man kan nok blevet god til. Ja, fy for satan. Ja. Øhm, så ja. Øh, yeah. Ja, men altså, efterhånden som de her celler, de begyndte at sprede sig verden over, og man fandt ud af, at hvis du satte dem ud i, i, i zero gravity i, i, i rummet, så voksede de... det har de gjort. Det har de Ej, også de, gjort. Ja, jeg, Ej, jeg, altså, de, jeg, jeg kan ikke finde ud af, om de har rent faktisk har været på månen. Det har hendes familiemedlemmer et indtryk af, de har. Men jeg ved, de har været i cirkulation i rummet. De har været ud med en satellit, ja. hvor wow. man har prøvet at observere, hvordan vokser de i forhold til, til normale celler. Ja. Normale celler de voksede, som de plejede, ja. men, men hele celler de faktisk så hurtigere. Oh det er som om det her zero gravity det bare fik dem til at være enormt effektive. Ja, afgav. Det var det altså var det vildt. Nej? Ja. Så, altså, det, det, det, det er også derfor man har, man har opdaget at, at hvis du kommer ud i rummet så, så er der nogle risici du skal være opmærksom på fordi nogle celler de, de påvirkes af det på en anden måde end man ja. ville forvente. Ja, jeg tænker du også det det er også derfor at man er så opmærksom på folk der er ude i rummet altså efterfølgende. Yeah. De har også, de har større ud, sandsynlighed for at udvikle cancer. Lige, og så præcis, det og så lige præcis, for hvis de nu har nogle, nogle, nogle øh, celler, der er ved at udvikle sig til en cancer, men som ikke er underrettet endnu, jamen så kan det jo lige pludselig gå rigtig stærkt. Ja. Det, det. det skal også siges, at øh, altså, cancerknuder udvikles i kroppen, og man slår dem selv ihjel hele tiden. Altså, ja. Det sker det sker også altså, hos dig og mig. Ikke? Mm. Øhm, så, øh, så hvis du sådan lige øh, får en masse stråling oveni, så er det klart, at der er en større risiko. Fordi ja, ja, det så bidder du bare processen op. Ja, lige præcis. Øhm, men altså, ja, de, de her celler, de blev vildt berømte. Ja. Men der blev jo så også bare udviklet en, en nysgerrighed i forhold til, hvem var den her kvinde, ja. der havde givet ophav til dem? Og der blev begynd, der begyndte at blive udgivet øh, artikler i i tidsskrifter, også populærvidenskabelige tidsskrifter, øh, hvor hun blev kaldt for Helen Lane. <coughs> fordi der var ikke nogen, der vidste, hvad hun hed. Nej, øh. jeg, hvad det er. Øhm, og det, det blev også... Hun blev også brugt til muse, øh, kloningsforsøg, hvor man simpelthen prøvede at, at, at splice hendes celler med museceller. Ja. Wow. Og så i aviserne, så er det jo blevet til, at... at de var ved at danne de her abnorme dyr. Øh, man forestillede sig, at der gik en halv mus, en halv menneske rundt. Ja, altså, ja, det er klart. Hvor man i virkeligheden bare har fundet at, ud at, af, at hendes celler kan, kan ligesom klare nogle ting, som andre ikke kan. Ja. Øhm, det var først i, jeg tror, der, der blev udgivet en, en artikel i Rolling Stone faktisk, omkring hendes og hendes familie. Mm. Jamen, det er i Rolling ja. Stone magazine. Wow. Ja, ja. Hvor de så også fik hendes, hendes billede med i. Ja, Æ, som der er ikke er nogen, der ved, hvor de har fået fra. Nej. Æ, der er jeg ikke jeg nogen, der har spurgt familien. Eller ikke sikkert, det hende det er det, det er det. Det var ja, okay. hende no. spillet. Der var ikke nogen, der ved, hvor det kommer fra. Der er, no. ikke, der er ikke nogen, der har spurgt familien om, om lov. Nej, det er klart. Og så det fandt de ikke. så hendes rigtige navn. Og, og det var så også først, da den artikel, den ligesom er under udvikling, at familien finder ud af, at deres mors celler stadig er i live. Ja. Og de tror jo, at... Når de læser de der overskrifter, så tror jeg, at de jo netop, at deres mor hun går rundt. De læser, at der var blevet lavet øh, op til flere kloner af hende i London. Oh så de var jo bange for, at hvis de rejste til London, at så ville de støde ind i, I, en, i 21 postenlig. forskellige ja. versioner af deres mor. Det er også bare så sindssygt, at, at man laver sådan nogle løgne, ikke? Altså Jamen, det, hendes celler var jo blevet klonet, men, ja, men, men de, ja. de har jo ikke, der er jo ikke nogen, der har forklaret dem, nej. hvad der rent faktisk er sket. De har jo bare troet, at deres mor lå og led et eller andet sted på en eller anden fasong, fordi ja, at, ja. der blev udført forsøg på. De, de, de har jo ikke haft nogen anelse om, hvad en celle var. Nej. De har jo været det de, altså de har jo været det, det laveste samfundslag, så de har jo ja. ikke engang afsluttet high school. Der er bare nogen, der har fortalt, at hendes, hendes celler lever. Ja. Og... Så det er der sådan, ikke nogen, der har sagt mere. Nej, nej. man ved ikke helt, hvad, hvad det indebærer. Altså. Nej, altså de, de, de, jeg ved, den ene datter, hun var sådan lidt... Jam, ved du hvad, jeg forstår faktisk ikke helt, hvad han selv er. Nej, nej, nej, det er og klart. det var der så ikke nogen, der forklarede hende før i 90'erne. Nej. Øh. Øhm, og de, de vidste jo heller ikke, i hvilket omfang de her celler de var blevet brugt. Og nej, det var det. Ja. Øhm, Men det kommer lidt full circle til sidst, gør det ikke? Jo, det gør det, det gør ja. det. Men altså, da de... Der var i... Jeg mener, det var i 70'erne. Så begyndte jeg at lave sådan et, øh, et, et cellearkiv, hvis man kan sige det på den måde. Så ja. man begyndte sådan simpelthen at, at sende hver eneste sådan cellepopulation, man havde, ind til et vist sted, som man ligesom havde et, et bibliotek, ja, hvor yeah. man kunne besøge det. Og øh, der blev man sådan lidt forundret, fordi nogle cellelinjer, man fik ind, som ligesom var klassificeret som værende fra mus eller fra rotter, ja. der fandt man gener, der kun fandtes øh, i primater. Oh. Så man blev meget forvirret, og så klassificerede man den selvfølgelig som primater i stedet for. Ja, ja det er klart. Øhm, og øh, man lavede jo forskning på alle de her celler. Man, man havde nogle celler, man troede var leverceller, som man lavede leverforskning i. Man havde nogle andre celler. Og så til sidst så finder man så ud af, at der er et særligt gen, der findes i hele cellerne, som kun fandtes i no. hele cellerne, fordi de var specifikke for Henrietta Lacks. Okay, ja. Som fandtes i samtlige celler i det cellebibliotek. Oh fordi alle havde arbejdet med hele de havde kontamineret alt andet, de havde arbejdet med, fordi de kunne bare sprede sig igennem alt. Ej, var det langt. Det, og det er derfor det er så uhyre vigtigt, at man har. Sterilitet og gode forskningsprocedurer. Ja. Og at, man, at det der med, at man, man labler alting og sådan noget. Så altså, ja. kan nogle gange, når vi selv står i så kan det virke en lille smule? F. Ja. Det står ikke, hvorfor man, man ikke bare med. kan få lov til at bruge den der ja. skide hvad der gang til. Ja, lige præcis. Men, <laughs> Men for fileren var kan man bare komme et sted, hvis man ikke. Ja. Hvis, det er det. Hvis man ikke passer på. Og det er jo også, altså, nu er der er jo heldigvis kommet mange gode ting ud af folk, der har svinet. Det kan være, at vi kan komme ind på det på et andet tidspunkt. Jamen, ja. Altså For filerne, der går nok ø, meget råd rundt omkring. Ja. Og det er jo de holdt jo faktisk en konference, eller mm. sådan et møde, af ja. de her forskere imellem, hvor de ligesom sagde, at vi har det her problem. Ja. Hvad skal vi gøre? Det var jo næsten 20-30 års forskning ja. i, i de her celler, som i virkeligheden bare var hele celler, ja. som man skulle smide ud. Og det var der jo mange, der ikke var villige til ja, at, at, at ja. gøre, fordi... Hvis man har brugt hele sin karriere på et eller andet. Det er også det, som man ignorerede det faktisk lidt i starten, ja. øh, og, og valgte ligesom at sige, nå, nå, ja, ja, fint nok. Ja. Æm, øh, der var blandt andet en, der havde lavet forskning på sit eget, øh, altså sin kones øh, afdøde foster, mm, hvor wow. man så testede de her celler fra fosteret, øh, ja. og fandt det her gen, der var specifikt for for Henrietta, og så havde han joket med, at han havde gået hjem og spurgt sin kone, om øh, hun lige havde været sammen med en afroamerikansk mand, hvor hun var sådan lidt, nej, nej, nå, nå, så var der jo ikke noget problem, ha, ha, ha. Oh my God. Så de, de, de var simpelthen blinde for det, fordi de nægtede at acceptere, at, der kunne, at den her kæmpe fejl kunne være begået. Ja. Yeah. Men man fik renset ud i det og ryttet op i det, og, og, og, og, og så fandt man jo ligesom ud af, at man skulle være ekstra øh, påpasselig, når yeah. man arbejdede med hele eller fordi de kunne simpelthen øh, svine alt andet til. Yeah. Yeah. Ja, ja, så de var, de var meget potente. Ja, okay, har øh, ja. øh, Og i forbindelse med den her øh, sådan tilsvining, eller hvad <laughs> man kan sige, andre cellelinjer. Kontaminering. Kontaminering, ja. ja. Så øh, ville de jo tage blodprøver på, øh, på familien. Ja. Fordi de skulle simpelthen have lavet kort over Henriettas gener. Ja. Øh, men familien har haft det indtryk af, at de kom for at teste det alle sammen for, om de havde cancer. Oh, nej. Så da de havde kommet og taget blodprøverne, og fået tilladelse til, til at gøre med dem, hvad de nu skulle, ja. så ventede de jo ligesom på svar for at få at vide, om de havde den her cancer. Og der var jo aldrig nogen, der ringede tilbage til dem. Oh, my God. Der var aldrig nogen, der vidste, hvad de snakkede om, fordi de havde jo troet, at de var informerede nok. Ja. De har ja, bare ja. simpelthen behandlet dem som om, at, at selvfølgelig vidste de da bare, at de skulle bruge dem til det. Ja, det er klart. Og deres mor sagde, øh, øh, deres mores journal blev udgivet i medicinske tidsskrifter sammen med de ja, altså her øh, genmarkører, de fandt ud. Ja. Ja, personfølsomme opløsninger, ikke? Der var aldrig nogen, der spurgte nogen om lov. Nej. Der var aldrig nogen, der overvejede, at det kunne være en faktor at spørge dem om lov. Der var aldrig nogen, der overvejede at spørge, om de syntes, det var særlig fedt, at, ja, så de påhøjde, at alle deres, deres disponerende faktorer, de fandt i de her gener, at de blev udgivet i tidsskrifter, så de kunne få lov til at sidde og læse og se, hvad kan jeg komme til at fejle potentielt, ja, er ja, præcis. Ja, ja. men Ja, det Ja øh... Det er det, man i dag kalder retten til ikke-viden. Det ja. er øh, et, et øh, aspekt, man også bruger, specielt i, i genetisk forskning, fordi ja. øh, man jo tit faktisk kan, have, altså, kan beregne nogle sandsynligheder for, at folk lige udvikler sygdomme, ja. Ja, specifikke sygdomme. Øh, og der, der har vi så noget i Danmark, der hedder retten til ikke-viden, som mm. er, at man simpelthen har ret til ikke at... Altså, at man vil nægte at få ting at vide, at, ja. at, at nogen får noget at vide. Altså, din pårørende kan heller ikke få ting omkring ligen gener at vide. Nej, og det... Det synes jeg egentlig er meget retfærdigt. Jo. jo ja, ja. Fordi hvis man nu ved, at man kommer til at leder af en eller anden, at man måske kommer til at lide af en eller anden sygdom, når man bliver ældre, det vil jeg da helst ikke. Vide. Nej, og det er det, fordi også, øh, altså, i den forbindelse, jeg, jeg har snakket meget om det med, med, med folk også, fordi jeg, har, jeg, jeg interesserer mig ret meget for, øh, for genetik. Og det, øh, det er nok et af de emner, hvor folk de bare har vidt forskellige holdninger. Ja. Fuldstændig på tværs af uddannelsesniveau og øh, altså, interesseområder og, alder og alt muligt. Folk er, der er simpelthen ingen sammenhæng i, hvad folk har meninger om det der med, har man lyst til at vide det, har man lyst til at vide, det, til at vide om sine børn, Har fået nogle sygdomme, har man lyst til at vide om sine forældre har et eller andet gen. Ja. Det er så forskelligt. Hvad, så det, altså, jeg synes i hvert fald, det giver god mening, at, at man har begge, begge muligheder. Altså retten til ikke-viden og retten til viden. Ja. Øhm. Men det er det. Altså, Jeg tænker, hvis nu du var nødt, men hvis man kunne behandle, hvis man var tidligt ude. Jo, ja. så ville jeg måske gerne vide det, men hvis... Hvis jeg nu havde en, en, et, et, et gen, der disponerede mig til at få en uheldbredelig sygdom, ja, så, ville jeg, selv ja, så ville jeg helst ikke vide det, fordi pff, skulle jeg så bare gå og være ked af det og vente på, at det skete. Det er det. Så, øh... Men hvis man kunne gøre noget jo, så ville jeg gerne. Ja, ja. ja og der er, jo, der er jo mærkelige situationer på. Altså, man kan jo altid stille et, et, et eksempel op. Altså, jeg var til noget undervisning på et tidspunkt, hvor der var en, en af underviserne, der spurgte mig, hvad nu hvis du får at vide, at dit kommende barn har sandsynlighed for at få Alzheimer's? Som jo er en sygdom, der udvikler, når man er altså, udvikles, når man er... Ved 40'erne og 50'erne eller sådan noget, ja, ja, eller endnu eller senere, ja. ikke? Altså, det behøver ikke være, være aggressivt heller, ikke? Æ, og hvor man så tænker på, okay, en sygdom, som, altså, som er så langt ud i fremtiden. Det ved jeg ikke. Altså, jeg kunne simpelthen ikke svare ham på det. Jeg, altså, jeg aner ikke, hvad jeg vil gøre ja. i den situation. Og det er jo, altså... Heldigvæg... Ja, det, ja, det er langt ud i fremtiden. Jeg tror, det ville være anderledes, hvis det var Huntington's. For eksempel. Men dybest set, altså, både Huntington's og... Øh... Og øh, alzheimers, der kan du jo stå i, at de kan ikke kurere os altså, om 50 år. Altså på 50 år kan du ske masser. Jamen det er rigtigt nok. Lige nu, altså det er jo, det er jo hvis man tænker lige nu, så ja. er Huntingtons jo en, en dødsdom, der højst sandsynligt kommer. Ja, mm. eller, højst sandsynligt. Ja. Med, med altså Huntingtons, den kommer med 50% sandsynlighed. Ja. Det er jo dybest set, altså der er du lige så stor sandsynlighed for ikke at blive syg. Det er jo det er frygteligt. Jamen det er jo nemlig det, du, du, du har sådan tabt det kinesiske lotteri på en eller anden måde. Ja, lidt, ikke? Altså det, ja. Så derfor er det, er det noget, man... Ja. Yeah. Man, man, har, man, man har ikke en, en standard cookie-cutter måde at gøre tingene på her, fordi det er så individuelt for folk. Men det, det Ja. nemlig det, og det havde man heller ikke dengang. Så det altså, der er mange, der har... Altså, familien har givet udtryk for... Familien til Henrietta Lacks har givet udtryk for, at de var interesseret i, i først og fremmest anerkendelse af ja. deres mors indsats, selvom man kan sige, at det er bare hendes cellermænd. Ja. Men anerkendelsen, den er jo så kommet. Der har været nogle konferencer, og der har også været øhm, en forsker, der... Der primært forsker i hele celler, der inviterede dem ind og ligesom gav dem svar på alle de spørgsmål, de havde. Altså, men det var så først i start 00'erne. Ja. Og, og ligesom virkelig introducerede dem til, hvor stor en forskel hendes celler havde gjort, og hvor taknemmelig han var for det bidrag, øh, moren havde gjort. Ja. Og at han faktisk synes at de havde ret til en kompensation. Men ja. han, kunne ikke, han kunne ikke selv sørge for, at det skete. Nej, nej. Men Nej, man bare, kan ja. sige, at de her mennesker jeg tænker heller ikke, at det er sådan en, økon altså en økonomisk kompensation, de er ude efter, det er nok mere bare den der anerkendelse. Jamen, det var også lidt, de var jo lidt uforstående overfor, at deres mors celler, eller familiemedlem celler havde været med til at, at danne grundlaget for så meget medicin, Jo, jo, jo og så var, og havde de jo ikke selv råd til at gå til lægen, altså det var jo Nej. helt absurd for dem, at de havde et familiemedlem, der ligesom måske har lavet det største bidrag nogensinde til til, til medicinalforskning, men de, ja. de har ikke nyt godt af det. Nej. Nej, det er selvfølgelig også det altså det er også det amerikanske sundhedsvæsen der er helt anderledes indrettet, ja. altså. Det der med at har råd til at gå til læge, det er en fuldstændig frygtelig tanke. Ej, det det at... kan man slet ikke forestille sig. Nej, nej nej, altså det er uh... men det er også altså de, de kan jo heller ikke blive øh, anerkendt i forhold til, til nutidens regler, fordi dengang, der herskede de ikke. Altså der, der var ikke de regler nej. som der er nu. Nej, nej, man var fløjtne ligeglad. Altså præcis, altså du du havde som udgangspunkt ikke ret til din, til din egne celler, hvis du havde været ved lægen, så var det medical waste, hvilket man havde lov til at bruge, som man ville. Ja, ja altså til så det... Så, så de har fået en form for anerkendelse, og, og der er ikke nogen, der sådan, er i tvivl om, hvem hun er, særligt heller ikke efter den her bog, den blev skrevet. Det var Rebecca Slut, en, en, en hvid journalist, der, mm. der valgte at sådan, skrive den her bog, fordi hun forstod ikke, hvorfor at der var så lidt viden om en person, som havde bidraget så meget. Ja, det er præcis. Ja. Men... Øhm. Ja. Men øh, i løbet af, af den tid, hvor, hvor det her det også foregik, altså der, i 40'erne og 50'erne, der, øh, der skete jo en masse andre ting, ja. og, særligt også i Europa. Øhm, og, øh, og det er egentlig lidt, det er lidt interessant, at det hele egentlig foregår på samme tid. Men øh, der har vi også, som vi lidt var inde på tidligere, øh, Josef Mengele og nogle af hans kolleger mm. i øh, Nazi-Tyskland, som mm. lavede en masse øh, rave i den dernede. Øh, og der var det jo, de har jo haft øh, med den regering, der har været, der har de jo haft en masse men de ting, der er sket i Nazi-Tyskland på det tidspunkt, har de jo haft en masse mennesker, øh, som de har set som undermennesker mennesker, mm. som ligesom var i gåsøjen til overs. Ja, jeg mener Hitler, han er citeret for at have sagt, at, øh, at øh, jo jo, jøderne vasker min race. De var bare ikke mennesker. Ja, og det er der jo ikke nogen, der bliver overrasket over. At han har sagt nej, det var... ja, men nej, det er nej. bare helt absurd, at, ja. at han, en mand med så ekstreme holdninger omkring andre mennesker kunne være leder for et helt land. Ja, ja. Og det, det er sådan en, en snak for nogle andre, som måske vil lidt mere om historien, ja, vi ja, sådan. Ja. Ja. <laughs> men, uh, men vi kan dog nævne lidt om, om, uh, om noget af det her. Og det, uh, nogle af de ting, der for eksempel er sket, det er ham, Joseph Mengele, som man måske har hørt lidt om, som var, var læge i KZ-lejren, uh, jeg tror faktisk det var i Auschwitz. Det de har det højst sandsynligt været, ja. Øh, ja, Auschwitz-Birkenau. Øh, mm. Hvor han, øh, han lavede en hel masse forsøg. Og det er egentlig ikke det, det her skal handle om, men bare for at komme ind på et par stykker, så syede han øh, enægget svilger sammen. For at se, hvad der skete. Mm. Øh, han, øh, og det var simpelthen også for at kunne udføre de her forsøg med, hvor han øh, injicerede en masse forskellige ting og så, hvad der skete. Det er noget, der hedder in vivo forsøg som er sindssygt svært at lave, fordi man jo ikke må. Yeah. <laughs> altså at lave forsøg i levende væv ulivne mennesker. Ja, så han har spredt farlige bakterier ind i folk, farlige virus ind i folk for eksempel. Hvad sker der hvis jeg gør det? Ja, han har fjernet raske organer for at se, hey, laver den her noget. For, altså for lige at se hvad, hvad sker der hvis man jeg ved ikke fjerner milten eller et eller noget ja der, der må man så sige man har jo fundet ud af man godt kan gå uden det kan man godt men de dør jo ikke bagefter nej nej det, var det jeg ved ikke lige om det om ink eller fornuede det men det kunne man jo have fundet ja, ud, man kan leve uden milten man har det ikke sådan en skide godt men man kan godt leve man kan vist have noget immun i medicin resten altså helt meget ja <laughs> og, og alle mulige. jeg tror også det, er, det er sindssygt mange vitaminer og sådan noget du, ja, okay. også, du også skal have Sygt. ekstra jeg ved ikke helt hvorfor men eh øh, øh, og så fjer hæve øh, blodtransfusioner sådan lidt på et kryds og tværs og, Amputerede raske lemmer også, for at se, hvad der... Altså, bare for ja. sjov. Um, var det ikke også ham, der satte folk ned i, i koldt vand, for at se, hvor lang tid der ville gå, før man blev så hypotermisk, at man døde af det? Jeg tror ikke, det er ham. men Det, det, ja, det, det er det Det er sket på samme tidspunkt. Og det er faktisk noget af den viden, man har fået ud af de forsøg. Jeg tror nok, det var i det var tyskland man har lavet det. Ja. Er der ikke nogen der siger mig? Jeg ved ikke hvorfor. Men øhm, noget af det viden, man har fået fundet ud af der, det er faktisk noget af det, man bruger hver dag som læge, i forhold til det der med, hvordan temperaturpåvirkninger, altså hvordan øh, temperaturændringer påvirker kroppen. Ja. Øhm, og det, det er noget, man bruger i forhold til, for at finde ud af, hvor lang tid, altså det er frygteligt, ikke? men hvor lang tid man skal lede efter folk, ja. der er Jamen, jeg tænkte lige præcis på åben hav og sådan noget, for at finde ud af, okay hvor lang tid er det muligt at overleve under vand, for eksempel. Ja. Også noget i forhold til... Hvornår skal man begynde at, at indstille den eftersøgning, efter den levende til, at ja. det er en eftersøgning efter et, et Efter lig. et lige ja. ja. Øhm, og nogle af de ting, altså de er så vanvittigt vigtige for den levedenskab, vi har i dag, og de kommer bare af nogle så absurde ting. Altså al al absurde forsøg og sådan noget. Det er noget af det, jeg egentlig synes personligt er noget af det, vi skal. Det, det er super vigtigt at være opmærksom på det, fordi jeg synes også, det er ærgerligt, at man ikke bruger den viden. Men det gør man jo. Det gør man, gør man jo. jo. Jo, jo, jo. Det gør man, men der er, jeg tænker, at der er nogen, der vil være imod det. Jamen der har været spørgsmål omkring, hvorvidt det var, om det var etisk forsvarligt det at bruge det. den viden. Yeah. Hvor man kan sige, at okay, de her mennesker, de er jo, de er jo, de er jo døde, uanset hvordan man vender og drejer den. Ja. Om det så ikke er bedre, at de er døde for noget, ja. i stedet for, at man, man, man vælger at se bort fra den her viden, de har fået, men at man så i stedet for siger, vi kan aldrig nogensinde tillades at gøre os noget her igen, uanset ja. hvor gavnligt det var for videnskaben. Men, men ja, at man stadig har noget ud af det. Og det er jo også, for eksempel, nogle, en af de ting, vi også har som, som lævestuderende, det er, øh, når man skal lære anatomi, så får man udleveret øh, et sæt knogler, Ja. Øh, og så vidt jeg ved... Jeg vil helst ikke citere så her, men så vidt jeg ved, så er nogle af de knogler, der, der også er på universitet, kommet af, af nogle lidt øh, mistænksomme veje. Ja. Øhm, og det er så derfor, man er stoppet med at bruge ægte knogler? Ja. Øh, øh, de ja. fleste i dag er plastik, men De findes jo stadigvæk. Der ja. er nogen, der har ægte knogler, ved ja. jeg. Øh, nogle af dem, der er hurtige til at... Og skrive sig på, at jeg gerne vil have det. Ja, nu var mm. jeg pænt glad for, at jeg fik plastik. Ja, så jeg havde det også fint med plastik. Det er fint at have plastik i skoletasken i stedet for ægte ja. det er og når jeg siger, at det er jo ikke, fordi der er nogle professorer, der har ved at og slå folk ihjel. Men det, de er blevet købt på lidt øh, suspekte måder. Jamen, det er jo faktisk... De har jo ikke vidst, hvad de har købt universitetet, Nej. sådan som jeg har forstået det. Så, så, så har de simpelthen bare... altså De har troet, at de har købt nogle et sæt knogler, hvor at, at det er foregået på lovlig vis. At, at, at, den, at den afdøde ligesom har været indforstået med, at det her det skulle ske. Ja. Men sådan som jeg hørte så er det i virkeligheden noget med, at der har været en, en, en flod hvor øh, man har begravet sin døde i, øh, i en særlig del af verden, jeg kan ikke huske hvor, og så er de jo ligesom bare skyllet op, og så ja. har man brugt dem. Ui. Og efter man fandt ud af det, altså det, det, det er simpelthen en, en, for, en forsyningskæde, der har været fuldstændig øh, uetisk, så har ja. man så stoppet. Okay, ja. sådan, forstår, sådan som jeg forstår det. Ja, men det er jo det. Man skal, man skal erkende, at det, den her del af historien altså er... Øh... Ja. er reelt, men også at, at den har givet os noget, øh, som vi stadigvæk kan bruge. Ja. Øh, og noget af det, den har givet os, det er jo øh, nogle af de her kodekser og øh, konventioner, ja. der er lavet i forbindelse med øh, de her frygtelige ting, der er sket. En mm. af de mest kendte, det er nürnberg kodekset som, ja. øh, som blev lavet i uh, starten af 50'erne eller sådan noget, tror jeg, efter alt det frygtelige, der skete under 2. verdenskrig, ja. særligt i Tyskland. Når man lige havde samlet sig, så kunne man sådan ja. prøve at fremsætte et sæt. Et ja. Fordi der har jo både været læger, der selv har udført en masse ting, som, som bagefter har tænkt, hvad i hele hullet har jeg lavet, ikke? Øhm, og der har, været, altså, der har været folk omkring dem. Der har, altså, der har været sindssyge, øh, altså not cases ligesom mængde. Øh, Men der har også været øh, med, øh, savlige læger. Ja, der har været nogen, der måske har haft moralske øh, tømmervend dagen efter. <laughs> det kunne jeg forestille ja. mig. Øh, jo jo, og altså, så, så har der jo været resten af er Visten også der har sagt helt hvad fanden har I lavet? Jamen lige præcis. Æm, så derfor så er der lavet den her det her kodex. Og det der skal sige som kodex det er jo at det er jo etiske retningslinjer, mm -hmm. men ikke, det er ikke lovmæssig tekst. Æm, og det, der er simpel, i kodexet i er der 10 retningslinjer, og de går altså de fortæller lidt om hvad det er man må. Og noget af det er for eksempel at at det skal være øh, frivilligt og øh, velinformeret og øh, og forstået konsent, altså samtykke. Så simpelthen informeret samtykke. Informeret mm. samtykke, men også det der med, det, og det tror jeg også faktisk, nogle gange sker i dag, det der med, at man lidt for hurtigt får sagt, det, det er sådan her, sådan, her, sådan, her, sådan her, og patienten har ikke overhovedet yeah. at fange, hvad der er, der foregår, så siger det måske bare, øh, ja, ja. Yeah. Hvor det er også, altså en, en, en del af det her er også, og det er særligt i forskning, det er, at, at man skal sikre sig, at patienten, eller øh, forskningsforsøgspersonen, øh, forstår, hvad det er, der foregår. Yeah. Um, så er det, at, at eksperimenterne skal, skal have positive resultater i Altså et, et resultat, man kan bruge til at fremme øh, medicinsk forskning. Øh, altså at finde ud af, om, om en behandling kan, kan virke, eller på den måde. Ikke? Øh. Jamen det er jo blandt andet det, man prøver med de her randomiserede øh, ja. kliniske forsøg. Ja. Øh, og der er det jo sådan, at du må ikke, du må ikke prøve noget af, Øh, mod noget andet, Nej. hvis du ved, at den... Altså, man kan for eksempel lave et forsøg, hvor man siger, at man prøver en behandling af versus ingen behandling. Ja. Og du må ikke prøve... Eller, eller øh, mod den standardbehandling, der er på nuværende tidspunkt. Ja, lige præcis. Ja. Altså, men man må, ikke, øh, man må ikke prøve en behandling af versus ingen behandling, hvis du ved, at ingen behandling er dårligt ja, eller den altså, behandling du giver den standardbehandling du giver den nu er påvist at være dårlig altså ja. du, du, du må ikke gøre noget hvor den ene gruppe lider under ikke at få den nye behandling lige præcis ja, så øhm. det, er også, det er også noget etisk man lige skal overveje lige præcis og så øh, siger det også at man skal det skal være baseret på øh, på tidligere viden altså man må ikke bare skyde blinden ja. Og det synes jeg, det giver meget god mening. Jamen, yeah. og altså, ja Og for eksempel, hvis man hvis der er et eller andet sindssygt, som man vil prøve af som forsker, så er det, at man, man kan prøve på dyr først, eller på celler, eller på yeah. svampe. det er jo eller et, et, et eller helt eller andet form for etisk kotex, der der appliceret ja, ja. der. Ja, og hvis man siger, okay, vi prøver det på nogle kunstige celler, det har jeg ligesom ikke noget problem med. Nej, det øhm, tror jeg ikke, de mærker noget. Nej, og så er det, at hvis, hvis det har positive resultater, så kan man gå videre til dyreeksperimenter. Og hvis det så har positive resultater, så kan man eventuelt, videre til. Det er også en kæmpe lang proces at komme i Det er jo mega langt, mm. og det er jo også derfor, tingene bliver jo ikke. Altså, det der med, når man læser i, i dagspressen, at uh, nu har vi fundet kuren mod. Jeg læste lige den anden dag, en vaccination mod herpes er på vej, hvor jeg tænkte, okay, fint. Men så er det fordi, de har prøvet det på kunstige celler eller på mus sådan eller noget andet, andet, og så er man ja. jo alligevel mildevidt fra at have appliceret det på mennesker. Det er jo det, og det er derfor, de der, de der flash-overskrifter de sjældent holder, fordi ting tager tid. Det er det, og jeg tror også, der har faktisk været sådan en, en form for dialog imellem. Øh, Øh, altså øh, forskerverden versus sundhedsvæsenet. Ja. Hvor forskerverden måske godt kan se, at de er lidt hurtige til at, at, at udtale sig ja. til pressen omkring de her ting, fordi det, det skaber jo et håb. Ja. Der er jo mange, der så kommer til lægen og siger, jamen jeg har hørt, at I har fundet den her nye fantastiske behandling, den vil jeg jo gerne have. Lige præcis. Og, og ja. der, der, der, der har det bare været sådan, at, at det kan man jo ikke. Du kan ikke, ikke få noget, der ikke er på markedet endnu. Lige præcis. Og ikke nok med, at det skaber et håb. Altså, det skaber jo også overskud på kontoren jamen, for selvfølgelig, forskerne. Selvfølgelig. Og det er jo altså... Man vil, man vil også gerne leve det, man laver, det er jo klart. Præcis. Æm, så, øh, så det er derfor, de måske er lidt hurtige til det. Så, ja. Æ, så siger det her kodex også, at man skal, man skal undgå øh, øh, unødige, altså fysisk og mental øh, smerte. First do no harm. First do no harm. Ja. Og det er jo klart. at man, altså, man skal ikke gøre noget som helst, man, man forestiller sig kan have en risiko for at folde dør af. Ja. Æm, så skal, det være, øh, så skal det være noget, der, øh, man mener, der kan, der kan øh, altså være positivt for, for sådan hele øh, den human, altså human race. Ikke? Ja. Øhm, det skal være noget, der, der kan gøre en forskel. Mm. Det, altså, der skal være et håb om, at man kan gøre en forskel. Ja. Øhm, og det, der så også er at sige om, om dem, der deltager, det er, at de skal være fuldstændig øh, frie til at øh, gå ud af eksperimentet på, en, ja. på et hvert tidspunkt. De har... Jeg har lyst til det. Og det, de behøver ikke komme med en god grund. Det skal bare være, være frit. Altså, de er frit stillet til ja, at De kan og, sige tak, men nej tak. Lige præcis. jeg ja, er ja, også midt i det hele, eller mm. to skridt fra mållinjen, hvilket sikkert kan være rigtig, rigtig frustrerende som forsker, ja. men det er sådan, det, det skal være. Øhm, ja. Og så øh, alle de, øh, det sidste, det er, at alle dem, der øh, deltager i eksperimentet, også som øh, også dem, der udfører eksperimentet, skal være trænet til de ja. lever. Øh, fuldstændig. Og at... Øh, man selvfølgelig stopper, hvis man kan se, at det her det slår faktisk folk ihjel. Det er jo det, at man Eller, stopper det, det sekund. For, ja. ja, lige præcis, at det får hver deres tilstand. Ja, og, så, og det er jo også, at, at de folk, der udfører eksperimentet, er dygtige nok til at se, at ja. nu skal vi stoppe. Um... Det er jo det, det er, hvis man nu tester en cancerbehandling mod en anden cancerbehandling, og man ligesom kan se, at imod øh, forventningen, så forkorter man faktisk levetiden for rigtig mange patienter, så skal man jo selvfølgelig stoppe. Det er klart. Fordi de, det er klart. De, de, ja. så, så har de jo ikke de ønskede, øh, den ønskede effekt. Lige præcis. Det her kodex, der blev lavet, det øhm, er jo som sagt, det er et regelsæt, øh, og det er jo faktisk, øh, det blev faktisk fuldstændig ignoreret, da det lige kom ud, sådan hele den medicinske verden, det var først 20 år senere, så vi snakker altså om i 70'erne, øh. eller sådan noget, at man øh, satte sig ned, og det, det stemmer nok lidt overens med, med den her med sag i USA. Yeah. altså, altså det med cancerinjectionerne, ja. Lige præcis. Altså de her ting sker simpelthen øh, parallelt, og i hvert fald i, i løbet, eller igennem den vestlige verden. Ja, yeah, og jeg ved, at, at Øh, de forskere, der netop blev sådan anklaget i forbindelse med den her hele øh, cancerinjektion, de var også, de, de argumenterede jo for, at det ville skade videnskaben ja. helt øh, øh, ualmindeligt meget, hvis, ja. man, hvis man fjernede den her mulighed, hvis man blev bedt om at efterleve det her øh, ja. Kodex. Ja. Fordi at, at, at det ville skade forskningen, vi ville blive sat tilbage, vi ville øh, ja. overhovedet ikke kunne gøre nogen som helst ting. Og det har jo ikke været sandt, men det var argumenterne Nej. dengang, det ja. var, at, at det ville simpelthen skade forskningen, hvis ikke man kunne kunne gøre lidt, som man ville, ja, inden for få nogle lidt løsere etiske regler. Ja, og der er jo også nogle ting i forhold til, altså for eksempel, så når man laver et, et øh, randomiseret forsøg, så skal man jo have en gruppe af nogen, der, som vi har snakket om, som modtager en behandling, og en gruppe, der modtager en anden behandling. Ja. Og der er en del af det, det er jo også, at øh, der, der er det ikke meningen, at patienterne skal vide, hvem der får hvilken behandling. Og det kunne man jo måske synes, er øh, ikke er informeret samtykke, at man rent faktisk ikke ved, hvad det er for en behandling, man får. Men du ved, at du har 50% sandsynlighed for den her, og 50% sandsynlighed yeah. for den her. Så jeg kan, jeg kan nok godt, jeg kan faktisk nok godt se argumentet i det her med, at man kan frygte, at man bliver sat tilbage, fordi patienter skal vide så meget, at der er nogle, nogle ting, der går tabt. For sådan noget, som placeboeffekt er jo virkelig. Altså det er jo yeah. det er en reelt ting. Men der må du heller ikke give. Du må ikke give ingen behandling, hvis du ved, at der er en behandling, der er bedre. Så jeg kan godt se, at man selvfølgelig ikke kan kan teste lige så mange ting. Ja. Men, altså, altså, ja. du, men det er jo også det, som, som Codex også siger, at du skal teste mod, eller du skal sådan, teste i forhold til eksisterende behandling. Ja, og hvis nu, at du plejer at sige, at der er noget, der ikke kan behandles. Jeg ved, du, du, der er jo for eksempel udviklet en, en behandling til, øh, de er ved at udvikle en behandling til rabies, hvis mm. du ikke bliver vaccineret. Ja, hvis du nu opdager det for sent, ja. så alternativet øh, til, til ingen behandling, som jo er det normalt, altså man giver jo bare støttende behandling ja. øh, og prøver at gøre det så komfortabelt som muligt, indtil man øh, uundgåeligt dør, ja. så har man øh, simpelthen udviklet en ny behandling nu, hvor man, man prøver simpelthen at lægge patienter i koma. Okay. Jamen prøver at lægge det i en kunstig koma, for ligesom ja. at, at give kroppen øh, ro til at bekæmpe den her virus selv. Ja. Og jeg, jeg mener altså, det er over to, der så har overlevet det okay. her, øh, den her rabiesinfektion, som ellers er 100% dødelig, hvis ikke man vaccineres ret hurtigt. Ja, ja altså eller for lige efter. Ja, altså lige præcis. For, øh, for behandling meget, meget hurtigt. Ja, ja, ja, ja det, det er inden for rigtig kort tid, ja, ja, så man jo, skal jo. være virkelig opmærksom. Ja, altså ja, det er ja. lige efter bidet. Du skal jo direkte på. Nej, så præcis. Det kan jo være et eksempel på, øh, at, at det simpelthen er et alternativ til ingen behandling. Ja. Øh, og, og man kan sige, at det er jo ikke det er dårligt, hvis du ved at døden den indtræffer med 100% sandsynlighed, så er der jo nærmest ikke noget, der er dårligere. Nej, det er det. Så kan du Så kan du lave lige, hvad du vil. Næsten. Ja, ja, næsten. Så, ja. Men, men øh, ja, de var godt nok ikke pjattet med det. Nej. De gamle læger, øh, man øh, må man sige. Og det, det, det syrede er jo dybest set, vi, vi har jo forelæsere, vi har jo undervisere, der har, der har altså, set den her udvikling. Ja, det er, er, er nogle, der er rigtig gamle. <laughs> det er lidt... Øh. Ja, der, var også, der var en af vores forelæsere, der på et tidspunkt fortalte om, at øh, i, i gamle dage, også her i Aarhus, der var det... Øh, der er folk, de kommer og afleverer katte øhm, på instituttet, fordi, øhm, og de, som de lavede forskning på. Og det var sådan, hvis, hvis der var nogen, en familie, der havde fået lidt for mange killinger, eller det, der var sådan lidt for mange gadekatte, så kom de og afleverede dem på, her på instituttet, på Shit. Fysiologisk Institut. Og så, øhm, så kunne de lave eksperimenter på dem. Oh. Ja. Så, øh, ja. jeg er totalt katte menneske, jeg synes. <løb> Skrækkeligt. <løb> ja. Jeg har lige siddet med den der opgave, hvor man desebrerer en kat. Altså, så man hvor man fjerner storhjernen. Ja, hvor ja. man sådan kutter fra Og det er, jo et, det er jo et eksperiment, der har været lavet her i Aarhus. Oh. Ja, på sådan en gadekat. Ja, det er frygteligt. Lige, jeg skal toughen op. <løb> ja. Nå, øh, min pointe med det her, det var, at ja, man var lidt effig omkring alt det her. Øh, og man øh, det er faktisk også sådan, at øh, de, de referencer, der er til, til det her i lægeløftet, de er faktisk lidt vage. Øh, ja. Fordi det, det var jo op, skal man virkelig gøre det her til en del af lægeløftet, at man skal behandle sin patienter ordentligt? Mm. Øhm, og det, det er blevet en del af lægeløftet, men altså, jeg må indrømme, at jeg kiggede det lige igennem i går, og jeg synes ikke, det er sådan... Altså, Nej, det dissekerede den jo også på første semester. Ja, det, ja. ja vi har dissekerede den flere gange, tror jeg. Mm. Øh, og det gjorde jeg så igen i går. Øhm, og den sidste linje af lægeløftet er, øh, at og i øvrigt gør mig bekendt med og nøje efterlade de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser. Øhm, og det betyder jo bare, at ja, jeg skal overholde reglerne. Ja. Og øh, det er jo lidt interessant, hvad de regler så er. Og vi, snak ja. vi snakkede om det også, dengang vi, var, vi var, da startede på studiet. Ja, babystuderende. Da vi var babystuderende, da ja. vi var små og grønne. At, øh, at hvis, man har, hvis man er læge under en, øh, en leder som Hitler, så er det jo en anden lovgivning, der er. Lige præcis. Øhm. Hvis du læger et, et sted, hvor de ikke lige sådan ja. synes, at etikken er i højsædet, så... så så har du principielt ja. set fritøjler. Ja, for dybest set sådan... Ja, altså mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser. Dybest set, så, så er det jo sundhedsloven for os. Ja. Altså for danske lærere, Det er jo sundhedsloven, vi, vi skal overholde. Mm. Sundhedsloven i Danmark er heldigvis lavet på baggrund af en af de her konventioner, ja, ja. Der, altså det er så helsenkige konventionen, som mm. siger basically det samme som nyhederbærkodexet. Men, øhm, men altså... Det kan jo ændre sig. Ja, det, det. Der altså, kan jo det, være det, en eller anden post-apokalyptisk øh, scenario, der gør, at så er der nogle helt andre anordninger bestemme. og bestemmelser, ja. ja. Så, øh. ja. Øhm. så det er faktisk ikke, det er ikke, øh, ikke i kernefag, altså det er ikke i kernefaget som læge, at man... Nej, der er ikke sådan den her etik, der ligesom er, Nej. er sådan, øh, fast. Ja. Den er simpelthen variabel. Fordi altså, nogle af de andre ting, som de plapper om i lægeløftet, det er jo det der med, at man skal Æ, man skal behandle alle lige, rig som fattige, og bla, bla, bl.a. Og det er jo også rigtigt. Det gør vi så heller ikke helt, fordi vi har privathospitaler i Danmark. <laughs> Æ, men lad nu ligge. <laughs> Æ, eller øh, asylansøgere, der ikke har ret til, til, oh til behandling. Der er jo en læge, der har prøvet at behandle dem, og så no? sagde han, det er en del af mit lægeløfte. Og det, ja. Så altså, altså, han behandlede folk, der ikke havde CPR-nummer. Ja, ja. Og det mener ja. han var en del af sit lægeløfte, at ja. han skulle behandle alle ja, lige, men det har ja. han simpelthen fået besked på, at han skulle stoppe med. Øh, ja. Og der, åh, ja, der er lidt en kamp med djøfferne omkring det her, fordi jeg tror, at de fleste, altså de, fleste djøffer, de vil jo synes, at, at det lægerne skal handle efter, det er sundhedsloven. Og de fleste læger tænker jo nok, at det er lægeløftet. Øhm, ja, jeg tror, det er sådan det der med, det mavefornemmelsen. Det er mavefornemmelsen, at, hvad, hvad smager ja. godt at gøre. Lige præcis. Men lægeløftet er jo også, øhm, det, er, det er jo sådan kerne... Øh, Ja, det er sådan ligesom i essensen at vælge. Mm. Sundhedsloven er jo veldig lang. Den kan man må ja. langt altså, ud på. Ja, så sundhedsloven, den er jo også altså den er jo den er jo god på mange ja. punkter, men den den den er også begrænsende i forhold præcis. til til, til det. Jeg tror det er en svær balance ja, lige og, og, og jo og, og sundhedsloven sådan. er enormt specifik. Altså nu var Lina læse på den, den blev revideret hver altså hver tredje måned eller sådan. Oh, shit. Ja, det er helt vildt. Er, når man går ind sådan på på den der danske lov og retningslinje eller eller andet, så er det sådan du kan se alle alle udgaverne af den. Altså det er der jo ikke nogen der så øh, er det ja. fem linjer, der er i sådan lidt nemmere at have Ja. Jeg ja. ja. Yeah. Yeah. Jamen jeg tror, er vi ikke ved at være rundt om, om informeret samtykke? Jo, det, jo. Det, det synes jeg, og øh, jeg, jeg, synes også, jeg, jeg vil personligt sige, at jeg synes, det er fedt at vide sådan noget mere om, om hende, der, ja, der, der ligesom har lagt grund til den her. Øh, ja. Det synes jeg jo, det, det fortjener den indsats, hun har gjort. Helt sikkert. Men, og jeg synes også, altså, det, det er godt at vide, altså nu også som kommende lærer, ikke? altså det... Det er, virkelig, det er virkelig fedt at vide, hvor, hvor vi er kommet fra ikke. Ja. Altså hvad, hvad det øh, altså hvad vores profession har foret sig ud i. det er jo lidt det er sådan ligesom man kunne se, der er begået nogle fejltagelser, ja. som så desværre har bragt eller, Desværre, eller, altså det har bragt noget godt med sig. Ja. Fordi nu ved vi, hvordan vi ikke skal gøre. Ja. Men at man virkelig virkelig også skal huske ansigtet på de mennesker, man, man har med at gøre. Ja, man skal huske de mennesker, og at, at det det ikke sådan, at man ikke kan forholde sig øh, nytteetisk til, ja, til nej, folk. Nej. Ja. det er der desværre stedlære, at gøre. Ja. Øh. Men der er virkelig også mange, der ikke gør. Så det ja. det øh, er vi i hvert fald glad for. Ja. Så ja, det tror jeg egentlig, det runder det lidt af. Ja. Så øh, næste gang, der har vi tænkt os, øh, der øh, tager vi lige hovedet op igen, og bliver lidt mere... Øh, øh, Happy. Ja, går lidt... Øh, og vi bliver måske også lidt mere øh, fanden i volske. Måske vi, lidt er, fordomsfulde. Lidt fordomsfulde også, mm. ja. Øh, vi har tænkt os at snakke om detoxbue. Ja. Og øh, hvis vi snakker om detox skuer, kan vi nok heller ikke helt være med at komme ind på, på diverse andre øh, sundhedsmyter, vi finder på nettet. Ja, sådan øh... lidt sådan, øh, ekstreme livsstilsvalg. Øh, øh, øh, ja, og hvad, øh, hvad det betyder for kroppen, og hvad, hvad der egentlig, hvad der virker faktisk. Ja, og hvad der ligger til grund for nogle af de tanker, der altså, folk mm. har omkring detox ja. Specielt også folk, der ikke ved ret meget om medicin. <laughs> øhm, ja, så, ja øh... ligesom en lille teaser. Ja. Så kan jeg fortælle, at jeg så et Masterchef program, hvor at, øh, hende, der lavede det, hun lavede en meget fedtholdig ret, og hun sagde, at hun havde tabt sig 30 kilo, efter hun var begyndt at spise øh, meget mere fedt. Mm. Fordi at øh, jo mere fedt hun spiste, jo mere slukkede det for sukkertrængen i hjernen. Og jeg var sådan lidt... Jeg kan simpelthen ikke... Jeg kunne ikke genkende videnskaben bag det, og jeg tænkte, Nå, okay, fint, du har tabt 30 kilo, fordi du ikke spiste sukker. Ja. Fint. Punktum. Det var teaseren. Ja. Så, den slags, øh, den slags populærvidenskab, vi prøver at... Øh, et lidt, øh, ja. ja, så tak for den gang. Tak fordi du lyttede med. Ja, og, og vi er glade til at, at, at lave noget næste gang. Jeg håber, ja. Ja, håber, I vil lytte med igen. Ja. Så vi ses.